Знадобилося не менше хвилини, щоб професійна стриманість все-таки взяла гору в майоровій душі. А врешті він повільно набрав повітря в груди і продовжив. «Все хорошо, хлопці, дівчата, а ті, хто не ходить на танці? Ти бачив когось, хто не ходить на танці? Може, возле клуба, після танців?» Запитання повисли в повітрі, і єдиною відповіддю на них було репіння розхитаного конторського стільця. Тоді Партор знову кинувся на амбразуру. «Ти скажи, не бійся, може чужих когось? Що тут поганого? Ну, бачив когось». «Вас бачив?» – почулася раптом у відповідь. Микола Пилипович розчаровано зітхнув. І мене бачив. Хлопцеві очі важко зупинилися на майоровому обличчі. А вас не бачив. І тут парторгові рвався терпець. Воно зрозуміло. Сільський начальник не мав такої психологічної підготовки, як кадровий оперативник. Тому він загорлав, мов, несамовитий. Ти чого придуруєшся? Побили людину, треба мати мужність дізнатися. Не бив. «Коли хлопці прохали допомогти, згодився, а потім не бив? Здоровило, як і вимахав. було замість трактора орати можна. В міліцію підеш, там швидко з тебе шкуру спустять». Поки комерційний директор кипів і плювався, згадуючи всі гріхи свого підлеглого, Микола Пилипович акуратно сховав речовий доказ і відвернувся до вікна. На обрії бурмосилися важкі свинцеві хмари, обіцяючи різку зміну погоди. Підозрюваний біля столу знову схилив голову. Тепер уже, здається, остаточно. І майор спробував дати знати партнерові, що допит треба закінчувати. Але той зрозумів натяк, тільки коли остаточно викричався. А коли три роки тому руку студенту зламав? Люди допомагати приїхали, урожай збирать. Він зробив паузу, набираючи повітря. І тут нарешті помітив німий сигнал київського гостя. Треба зазначити, що парторг не збився. І навіть інтонації не змінивши, в момент закруглив розмову. Іди геть з моїх очей, і щоб це востаннє хлопець несміливо вибрався з-за столу і попрямував до дверей. Микола Пилипович удавано спокійно спостерігав за ним, але коли мозоля старука потяглася до ручки, він раптом вистрілив гучно і роздільно. «А діда Юхима бачив?» «Що?» – зупинився парубок. Микола Пилипович безнадійно махнув рукою. «Іди вже!» Двері повільно зачинилися. Майор гмикнув, проте розбору польотів влаштувати не вдалося, тому що тут таки заявилися згадані Колька з Віталькою. Вони прибули разом і довелося одного залишити чекати в маленькому коридорчику з вікном на вулицю. Там не було жодного стільця або навіть лави. Візитери проводили час на підвіконні – водячи брудними пальцями по не менш брудному склу. «Прізвище?» «Причепа. Микола Причепа». Знову Микола. Щоправда, цей був значно жвавіший за свого попередника, хоч теж працював механізатором. «Що ж ви так?» – почав парторх завчено. «Людина до нас у гості приїхала, а ви?» «А що ми?» Він сам битися хотів, всі бачили. Хто хотів битися, не витримав майор. Така відповідь прозвучала для нього трохи несподівано. Ну, цей, київський, вийшов на ганок і говорить, давайте будемо битися, спитайте, кого хочете. Партор здивовано озернувся на Миколу Пилиповича. Той теж трохи очменів від почутого, але жодним рухом цього не показав. «А чого це він на ганок вийшов?» Хлопець трохи осікся. «Ми покликали. Та ми ж тільки поговорити, а він одразу битися». «Про що поговорити?» Цього разу в розмові виникла трохи довша пауза. Підслідний явно щось розмірковував про себе, а тоді нарешті на щось зважившись почав. «Ну, я з Наталкою Саміленко. Ну, в общем, люблю я її А він з нею танцює, а вона з ним Ага, і ви за це його по голові Хлопець підскочив зі стільця Це не ми, він каже, давайте битися, а ми не схотіли Тоді він пішов танцювати і все А потім ви підождали, поки танці закінчаться Підкралися ззаді і дали йому по голові Майор форсував голос. Це повинно було завести емоційного хлопця. Ніхто його не чіпав. А ето що? Майор видобув з-під столу на поверхню свого головного козиря. Там відбитки пальців. У районі міліція швидко все розшифрує. Радісно додав партор. Хлопець усе ще стоячи, закліпав очима. «Яких пальців?» Майор взяв хлопцеве обличчя в перехрестя свого лазерного погляду. «Цою штукою ти і хтось із твоїх дружков вдарили Петра ззаді по голові. А хто з вас це зробив, покаже експертиза, бо тут остались ваші пальці». «Якого Петра?» – хлопець знову кліпнув очима. Він мав жваві реакції, тому за виразом обличчя дуже легко читалася вся гама почуттів, навіяних звинуваченнями, а також появою на сцені знаряддя злочину. «Той, которого ви побили, його Петром звать!» З цими словами Микола Пилипович поклав свою важку руку на хлопцеве плече і силою усадовив його на стільця. Рівно за мить той знову звівся на рівні Не били ми нікого Ми коли вийшли, він уже лежав Ми виходили, як музика закінчилася А він уже лежав під клубом Я не знав, хто це його І ви, звичайно, лежачого ногами Включився в розмову парторг Хлопець знітився Він опустив очі та пробонів під носа Ми його не били Партор зіщулився угідливо. А хто ж це його так відмолотив, га? Я не бачив, під носа пробурчав парубок і раптом підняв голову та втупив нахабні очі прямо в обличчя Парторга. Не бачив я. Тут уже майор підключився зі свого боку. А ета Наталка? Вона що тобі, жена чи полюбовниця? що ти за нею людину чуть не убив.